Як витискали з батьків презенти? Чого вони сунуть стрункими рядами до педагогічного нездари? Не люблять ні дітей, ні світу, ні людей в ньому, а туди ж досіяння доброго вічного сійте. От тільки спасибі сердечне, яка на жаль, нікому. А від тебе, учители, це недолуга. Одного й треба було – Похвалити. Похвалити дитину за те, що вона сама за місяць вивчила, ну хай там не на люкс, але вивчила те, що інші діти два з половиною роки під твоїм професійним керівництвом вчили. Похвалити. Бузя не розкривається. Язичок. Навіть навчений не повертається. Язичок ясно тікав, що дитині потрібен репетитор, але не просто репетитор, а такий, який знає програму саме цього класу. Вона, звичайно, дуже зайнята, але могла б знайти час раз чи два на тиждень зовсім недорого доларів за 3-4 на годину це правильно. Держава кинула їх, молодих, красивих, з єдиним багажем за плечима – знаннями на призволяще у джунглі. Вони платили за них ці знання. Тепер мусять повернути витрачене. Все логічно. Нормальна школа – виживання. Якби лише не у цих стінах, не там, де вона молилася до голосів великих вчителів Михайла Миколаєвича та Андрія Івановича, якби де інде. Англійський шок вона пережила, та отакого не чекала. Щодня, коли вона поверталася з роботи, Павлик обов'язково, як до праці, вибігав на зустріч, забирав з рук сумки, мов цікава сорока, заглядав, а що ж там смачненького, допомагав зняти пальто, подавав капці. Якщо Софія була надто стомлена, щоб одразу заступити на вахту біля домашнього Мартена, на кілька хвилин дозволяла собі прилягти. І тоді синок, докірливо вичитував. Ну, от, сьогодні ти знову ходила на роботі в туфлях на каблуках. Скільки разів говорити, узувай тапочки. Зовсім як вона, Софія, іноді з перевтоми бурчав. Бігаєш, бігаєш по тих поверхах, а ніжки потім болять. Сьогодні її маленький що муж не вибіг назустріч. Вийшла Наталочка, не на жарт засмучена. «Муся з Павликом щось не те!» Софія заклякла. «Син ніколи не хворів!» Жодного разу, не рахуючи легкої застуди, у нього не було чогось серйозного. Міцний, немов горішок, він долав усілякі грипи й вітрянки, не даючи звалити себе до ліжка і засмутити по справжньому маму. Тому те, що сталося, вразило, аж ноги підкосилися і руки затремтіли. Мусь, він прийшов зі школи, ліг, накрився з головою і лежить отак уже три години і ні з ким не розмовляє як я не просила ні словечка. Муся, що з ним? Якби ж я знала, Наталочку. Ти гадаєш, лікарі завжди все знають. Стривай, у нього ж сьогодні було якесь тестування. Ну, ніби вступний іспит до гімназії. Мабуть, не склав. І слава Богу. Та хай вона провалиться, та гімназія, якщо мій маленький братик буде так переживати щоразу. Ці слова були вже для Павлика, який хоч і лежав нерухомо, та вуха, мабуть, нашорошив. Синочку, що тобі таке? Не в змозі взяти на руки величенького вже синочка, примостилася коло нього на дивані, пригорнула разом із ковдрою, з-під якої він рішуче відмовлявся визирати, прикилисуючи, мов-немовля.